Sí. Eguardion, kaxen dien Eguardion, miralin bueno, Ongi, kompainia honi anean, gusten zat Bai, bai, bai, kompainia honi eh? anean, jazan izinaz kexatu, eh? Eta bueno, apkestu gaitxugu, komitatuak Gota, zen dien bueno, alkatea, ariora Ferre San Roman, Eguardion Bakite torten zeala bezetan eh? Estudio txiki jontara, baina gaur eh, Kirolare itzi, mertu dugula pixka bat Eta o... animatu gain <risa> Gaineku zuizute Animatu bat ordu lirio bai, eh <risa> <risa> Eta bueno, eskubitara Rufi etxe barria Hau ya ben aditxu Azkota torten da, tamekin ere ya ustero Eta haustene bai, Rufi? Rufi? Aunga torri Eta Eta borde. Borde. Ay, Aire, Bueno, aziko ya Gailan eh? eh, mm. zartuko ga Eta bueno, alkatekin aziko neiz eh, Ayora Estikit aur txiki bada kaso, eh, akate, kirola egiteko, edo ikusteko gehiago go edo nola, nola. Giteko gutxi, gutxi. Egia izan iteko ez ta akatebora asko gaina. Bueno, gaitutan kirola da honen atzotika korreka jarraitzea bi urtekoeltan do, saque. Entrevista ikusiola zer hatze? Teleistan sí. zeostar. Zeostar ikusten dut, baina jarraitza utena egia izan reala da. Bai. Jarraitzen dutez ehunek ehuna. Uh -huh. Ez zitelako usten Beno, egia da, inguruan futbolzale amorratua dazkatela orduan bai edo bai jarraitu behar dut, zerbait kutsatzen dut eta bueno da, ku, Futbolaz aparte, beste kilole batola futbol. korrean futbola Boro, bon, Rufi Zubatzen eh, dut, bueno, agenda beteta beti Horko billerak eta horko gauza Eta ganea bizitugun, eh, bueno, eh Torkizuna zontan, eh Eta bizitugun egoera hontan, hontan eh, gehiago Eta egitxeko demorikan, ikusteko gehiago bai egiteko guia izan eh ere ez eta botzatzen. Beraz ikusi, ikustea bai ikusi alduta ikusten die baina egin azken aldiantan apenas ez ta ikustekotan ze kirol mota? Oste kiroluskia. Oste ez kiemat ezo. Ba, kirolari dabokienez de izan ezkerro eta benetan merezi duen gausari baldin badago ni horretan nahiko en, en, bak espetibere ikiz egukat zen e, kirolak oro har gustatzen zitzek delako baina egia izan gehiengaien jarratzen ondona dira ba eta, eta pelota eta gero orain ba bueno azken e, ilabete 20an ja sartu garrendez txirrendolaritzan hori oh. ere bai hir horiek bai. bai. bai. bueno eta ja izan e, ohiartzun engañaia jende askok jarraitzen dugun e, kirola ez bueno galare agora e, urte bat zu kononts e, kirolistara kontzailekatik eta aukerazko dago la ohiartzun kirolainaidunak ere vamos bai, ez ezik ez dakala ez Bai, umera, nik gustozote eh, oinarri oinarrian bidegorria dakagula. Tun ja, bain bidegorri aukita horrek emate zuna da askatasun handia, ez? Eh, uh -huh. Kirolmota bad baino gehiyo eh, bueno, jarraitzeko edo itzeko. Kiroldegia hor dago? Kiroldegia hor dago? Madalesor ore hor dago, ez? Bai, Zenbait bidegorria santzun bezala eta bueno, mentikia kerebait, eskeri kirolgiteko ere ez, bai. parajeak ere Oi, da, eta ta bueno. Oida. bai, bai, bai norbera jouteko edo baita hauten dira horre, bai antolatutako ekintza ezberdinak ordun bai bai bai egia san oihartzun bai da herria osea herri bat kiriola kirulaiteko bai. ta sustatzeko erresia dena teko galdixone ere karolefko na futbol zelaian semagasteko usteldian paseran es bai. e, bueno, beti beti, beti dago beti jokatzen dira edo entrenatzen edo oire likurat, bat, bai, itzeko Bai, egia esan, e, ja futbolaz aparte ere bai, bai. E, bai, gazte, gazte asko egiten dute kirola, eh? Gazteaskoak bideratzen da e, bai futbola, bai pelota, bai dantza, bai, eh berdintzaik gero karate martzialak ere Badau daude, badau, badau. eta bai. badu ta asko it dute. Eta Rufi, e, ni ke gileen bat horren e, bireste utela da frontoia esetikan. Bueno, eske ni 5 barrintxu batuk, hor txak ezak frontoia bakarren izkien, jode eske, eh Consejopea eta Chipito, ta kuk, bueno, picabere, de la una de baina eh saila, satenzen hor frontoia bilatzia bakarra oso allá. Ba, Oiaen no hori hartzunen batzatudek, frontoiaak ba, egia zen. E, ba, dela, goain e, ba, ba, e, aukera... Mordos, mordoska batzatudek, nahi duenak pelotan egin, ba, aukera erra zeukak hori egila duk. E, e. Eta baiarak gillenetan ez zu denean frontoia badago, eta fizioa badago laganean ez, pelota hori e, hartzunen? Ba, edu ba, e, dariken gabe, a fizioaren hori betiko kontua da, pelotaari lotua dago, euskal herrian a fizio izugarria dago, pelotari jarraipen handu egiten zaialako, eta hori hartzunen ere jakina, hori alde urtatekan da. Bueno, este ustedes guriandago es eh? Mirari, eh Gari Argotez, guriandago ya. Abaiteago eh, eh, va Bueno, eh zureki beti gizienegunean so Bueno, bai, eskerrik Tempola txukun egiten nahi gaurten de bai, eta guandik ez da bukatu eta zerbait guandik aniteko bakagut, eta berra bukatzen den minio bai, egila sal urte hon egiten nahi eta berra bukatzen den. Bueno, eh, bero bilaen aurka, hilabazien zen bat eta hiru bai, eta, bueno, bakit partida gaizki jarri zizutenak altzen azizina ezten, baina gero buelte amantzen duten, eh? Bai, e, Malaga ora jarri zaiun partidoa hasita, zai, bai, gol bat sartu ziguten, gure akats baten ondorioz, bino pa ba, el enemigo satellitea horretik lortu zuen enpatatzea, ta gero bigarren zatiaan lan serio bat egin zuen ta bueltavan enillon, ta azkenian 3 puntuak itxekarregen itzun ta contentu dena. Baltz chiki bai izaten zagon uten hor, de Boraldia Lucia da, baina hori, eh, ez, pasata gero berri zer disfrutatzen eta zalea berriz oso gustoa. Bueno, bai, bai, bakisu bai, bai, urtero pasten dugu, ba ilabetetxo bat hor maldagora, ez da gutandikan ez da hitu, zertik ganduen seguru baina, ipaste dugu, pues o hiru parteo galduaren un segido, ta pizkar galduenun goiko zehoi, goiko eh champaio miño, bakisu bai, bai, bugo gurtamaño azken pizkanaka ta azkenia hor mm. gaude berriro ta A bernola bukatzen den. Segatik hmm. iditzi egun gari argoteri, bueno, ez sandu Leno, eh, eh bueno, gazte pila bat ibiltzen dira futbolean, bai mutilak eta bai neskak, eta nikuz utzetu, eh, bueno, ez, eh jiegan kirola sizke traiegan, pues unos Edu, bueno, hartzungo eh hor eh, eh, kirola egiteko jendeak, eta bueno, gaiora, bueno, eh mendakatere gaiora, alkatea, ne ondoan Eh, era, era, agurtu, ze? Eh, hor bien. Está bueno, eh, tipo rati bizkaia te diria, es mutillak eta neskak eta ikusten zurela dragon, bai, eh? Bai, bai, ikusten dut oiartzun fuerte dabiela, bai, bai, bai. Jarraitzen dugu, jarraitzen dugu, ez nahi bai zain beste, ino ikusten dugu onda izastela. Utzi ber jaute horrei, eh? gauera, saiago saiago goabe. Ba, eta ez atagun izake neskak bigarren mailan, eh ja, igotzeko post... offak igortzeko postia Ciudad de la Cataluña igortzeko txea. Eh partida eta aukeragituzte leinen maila igotzeko, ez? Orduan e, ikusten da ze ze maila ematenedian. Eta gari, eh neska txenerikia, eh Christon Demoraldi txeneria. Bai, neska bai, ez? Eh hasieran talanta batzuk Etzian oso scho zukunasi hor berdidu da batzuk ontzean eh, baina ikusiera denboekin denbo, denbo pizkate unzita, pues, azkenian bultaano de la Valles de Baita, pues ez, eh? bigarren postua jazi ziurtatua, lenguan pena izan zen, ez zutela lortira uh -huh. bazial etike, baina bueno, azkenian ber ikusten berriro urte oso txukun bat ta, pues, orres, dan. a, pues hor ez, play-offetan, a zer lotzenu ber. Oi, eh? Meriton dikoa, ez. Eh? Bueno, ne onduan dago ere Bazkide bat, oiarzun Kirolakartakoa, no. Rufi Etxebarria. Ya, Epa, guardi dut Bueno, bien. paskide, esan dit, gari, bine, ez egitea urte el partito ikustea Ba, ez egitea, bine, ikusten beti zerra izaten hau Oseak, hondo informatioa dut normalian Informatioa faltarik etzeo, baina, egilla da Urte ez dute ez uh, Ba, ez dute aukera ikan izan eh, Ba, ast euro eskota hain bat kontu izan ditugulako eta uh, justu tokatu izan dialako, pues e, ba, taldiak eh, ba, jogatzen zuenean ijustu ba izan ditut hain bat kontu, hain bat eta hain bat eh, eta gauzagorrela ba, partia bakar bat ikusi ditu artengon bueno, Ualdetxea, bai, eh, bai eta beste, dugu, dian, eta bai, beste eta? bat kanpoan, zati bat. Eh, eh, denbora erdi batik partia <risa> erdi ikusi, <risa> ikusi <risa> ni kanpoan. Etorti kanpora ez jarraitu ba, eta segolako Txapelketa egiten ari dira dudarik anez, baina ez, hartu engoa esu daukerarik izan ez, hurrongon izan beharko Bueno, bueno, alare, <laughs> alare, bueno referentziak izango txezu, ez, e, launena eta bokatzea dira, eta bora aldia, ez, karen? Ba, ba, referentzia, bai, e, ba, e, azte bururo, e, bai kanpoan eta bai etxean e, gauza nola egin diren, eta bar, betik galdetu izan dut, eta beti galdetzen dut, eta horren inguruan informazioak eta dudarik anez, eta jarraipena estua e, egin diote taldeari e, urte osoan, beti ez kalderrotatiknik uste dut oiart zorropozik egoteko arrazoia baditugola zen e, momentu honetan eh hiru uste tokarraspena hiru parte bakatzaia lego bukatzeko hirugarren egotea hori sekulako e, sekulako e, zera da ez ze da horrek adierazten duena da e, oso regularki aritu direla nez eta goraberak izan nor da hori baina on eh hori tarteko ere horrek du, e, urtean zehar e, puntu asko bildu direla zeren bestela hirugarren jotea zeinezkoa da eta gainera ba, irugarren eta, bueno, gora begira, gainera Bai, oida, irupuntua bigarren postua, ez? Gari? Bai, oida, irupuntua du bigarren postua ez dakigu, ba, ba lilloko du nuen zertik geho, bak, mailatik seguntzen segunzen geisten den, oh, iputkuarra geisten dian, ez dian geisten bineo, eh. bueno, geien bat gu horrein eh, behitu osa, behitzen jogudu digabe, bineo, partiduz, partiduz, faltadianak aldein gorena bukatut, da mm. pues, hori badimadak agusari bezala pues, sortu antau beto, ez, bineo Ez dugu behitu nahi deitzen dugun bakoitzean beti Hor Jokitzen dugu txabat, ankase hartzen bat eta nahi dugu ez behitu Nahi dugu hurrengua ikusi behitu eta berratzen dugun iru puntuak eta horrola entrenzien, Pauzu partido partido, zatera, ez pausu Enten ziren topikoa, partidu ez partidu, beti zaten dira, ez? Bai, bai topikoa bineo azkenia noi da goena Ez dela ikustena jaztema ez mu, muga jartzen pixat dut zabeira, pues, jaten juztu hor tartean dauden pausu batzuk, ta, ez, ez, pausu, pausu, egin izaten denezela ta, e, Esan de lehenogari, e, tarte gara gara komenta jo batzuk eta es, miskate, Rufire neko aditxua jo, gugulean jarriko <laughs> <nireko> gertzu Baina, <laughs> bueno, ez dikenean esan da, han e, jutatzen ganean, arten gutxi, bitek ere, mm -hmm. es, Rufi eta nik egin digu e, lalako e, den boi erdian eta komentatu partidua edo mm -hmm. entarra zariagondo jokatu edo, zeh talde jarri du gaur edo, kritika mm -hmm. konstrutibatzen dena Right. eta eskefilian han estirofi intent ku in, si ku usted a partida sco yo te dicho que se te escote dice gubi, gubi bates, eh, bueno, orain, <coughs> <coughs> ni gustate horretan eh, entrenatzaile dagoki onean eh, bueno ba garia demostratzen da right. ez da ez da aurtengoa bakarrikan ia zure ba lan eh, politika intzulako right. <coughs> Eta bai, eh e, ekipori ateratzen dionetekin hor dago, eh, zendetran atzaileak eh e, beti, ja, beti jarri berdu. Ta kasu honetan, ba, bueno, begira, ba, gora bera dezentebado de valorazio, eta entrenatzaile dagokionez, baina jartzenko ekipori dagokionean, entrenatzailez inork ezoe zer esaten. Horrek zera esan daitu, pues lan aun daite naidela. Pues, bon, erezko partiduan eh, izan du iralako, osea, bat, eh, galtzitira etxean, aan pita 4. Gari, gatzia ez, ¿ez? No, el Barça partido de Bieta lau galduta, Bai. Ordu nazizeiak alduta galduta goro huntz, baina eh, kritika batzuk eta izan zian, ola piskabat, ola Joi eh? normala da, azkenian Azkenean ni, ni nintzat hor jartena momentutik bai. Bagizu hor bakoitzak bere iritziak, bai, bere gustoko jokalaiak, bere gustoko mila gauz azkenian denak ez gara da oskarriko, azkenean uh. normala da Gaizkia teatzen den dian gauzak, pues orduan ea e, atiatzen diea gehiyo gauzoik e, ikusten <tos> diea <diak io, beha>, gehieman <tos> bueno, beste gauza bat, eh, beti komentatu uteranik hemen da ki, askarian eh, kirola ijendela o kirola dela, eh. Eta, bueno, eh, eta aurre hiztzeko basea Ikaragartea, ja, jura, e, aurreak bat egitxugu hor kirola egitxea, zea, baina ez du dugastu behar tresna bat dela ezitzeko, ondo pasatzeko, albat bada. Eskotan, bai, eta... tristia da ez dugu referentzi kalduitzen bai. dugu, baina bat hor da gola. Bai, eta ez zenik, e, bueno, prebentzio neurri bada eta nik uste dut, e, bueno, e, bai... Ba, bat eze txiki txikinatik, urte zazpi urtebit bertitzen dugun arte, balore, egokiak eta dena ematen, bondore noten dila besta dintarte batzuk ere, inziditu behar dila eta inziditzeko modu positibo bat, kirola da ez, behin hor edo aur txaruan, ba, oitako oitxurak hartzen bat zuzu, probabilitatea ba, eldu jarraitzen dira ez. Mm Hala -hmm. da ez, gari? Bai, hombra, garbido, ba, loria, txiki, txiki txikitatik anera kutxigarriela, eta ne ustez berreskuratu behar den gauza bat dela, eh? zertika, ne ustez galtzen, galtzen ez dakit, ne ustez, e, oi hartzuren gauzak nahiko ondo txukun izan, nahi dela, minio, mm. klugak normalian niten dutena, bideratu dirua goiko ekipoa, eta entrenadoriak, eta bak, eta bekuak pixka eta aparte utzi bezela, eta azkenian, ne ustez, justo kontrakua izan beharko lukez, mm -hmm. gehien bat, Ez zitu behar da, ondo ez zitu behar diagumiak, e, txiki txiki-txiki bai, fubolea jolazten fubola, edo edo zen kirol, eh? Mm -hmm. Bai, pixka bat, bai, pues, divertitu, baino geien bat pertsona bezala ezi, e, bai, loriak erakutsi, eta hortikan aurrea, pues, geho, pues, aizu. Doaia aktabalin bat ju, pues, hogeeto, bineo, geien bat pixka, mm -hmm. senti bai. Gero, beze datogat, Rufi, dek, geienak, horizko eh, regional mailan geienak, Arrobiko dira, oi artxungo dira, eta hoi eh, izuz, dela, sogran chichodela, eta kuchizango dira taldeak, eurrezko regio nalean, horremeste eh, jokalari arrobikoak, Eta ninguztu dut, e, oso-zo, oso, talen zitsua? Ba, haidatu e esan goratzua, eta horrek ere agerian ustean duena da e, oi hartzen e, behetik gorako lan hori ondo ondo egiten dela. E, espaletze, un mehometatik eta gazte gazetxetatik espalera espaletze lan hori egingo eta espaletze benetan alegin hori egingo bagerora fruiturik elitzatekin mango eta fruitua baldin maude, bose, senale da aurretik gauzak ondo egiten dira Zatu gero nenezkak gari, e, Mikkel Zalegi eta hor, e, e, Mikkel e, Iriko jeneke, eh? ikenei den lanare da, jada eh, gutxi deskagutziodia orrezko bueno bigarren mailan saia da exigentea da maila baina eh, bai Mikelek eta bai Irigoienek eta bueno Garbiletsherriekin otegania ere eh, urtean zehar, eh, errealeko nesken koordinatzaileak eh, eh neskak pila bat lurdi atzetikan oiarzu ikusi beteago bai jubenile mailan eta gaztetan eta hmm. mendik gutxi, urte gutxira eh, izango dugu oiarzunen eh, bigarren mailan edo lere mailan rengo mailan arrobiko jokolari pila bat neskak ere baik nik Bai, Piskatoi da, neskan taldean, ez penabartoi da, jende gutxi dola lehenengo taldean hori hartu dena, ez bertakoa, ez da du behar meriteik, riztola dutelako, eta gara, nio, zuksatentzun metzela ikusten da, ja, zeioz azpin neska talde daude, txiki txikitatik ganasita, eta ikusten da hori hartu nende, indar hartu dura neskan futbolak, eta neska pila hartu den dira entrenamentotak, eta espero, zuksatentzun metzela, Ondola nahite nahi da, eta guste mm. batzuen ondo hori joan, nincusiko dira, emaitza horiek, seguruna Baina no, ora, abortuko dugu, gari, harin bakar mageko, bai, zarizateko bai, Ez, ba, eusteko haidin hortan, ondo haidila eta, bueno, jarraitzeko hortan gari uh -huh. Bai, berdin, zurde, uh -huh. bai <laughs> Eta, bueno, eh, Rufi, saliai zeitzeko si, la posta amaten, poxeak guberitza junko gala, albaltuko eta Difutateko kongolaure. Ba, bai, jakina gauzak ondo dejo asta e, ondo, gaizki goasten bete laguntzeko, prest eta zentsu horretan, ba bueno, ba gauzak momentu honetan, ba bideo honeti doa zena zet ekipondo dagoenez, pastorionak ba, eta gauza beste batean urrun urte batean ezpaingo ondo joten ere goberdi jarraituko dugu taldea bultzatzen. Horira, horira. Probari bueno, ara gari izan dugu, baina zitza zitza aste horre horizko regionalean, taldean E, Zer e, e, Zuek, zuek, bai, hor e, Diretiko, teknikoki, bai Bai, bueno, pues, laguntzen Pontxi, mm -hmm. e, neko kontesta e, David, mm -hmm. Brun Eta geho aurten e, Prestatza lle bat etorri dena Inaki Dolosa, hortiziar e, bat Minotu donosti amiziten bat lauak da, orta, nire Zinduzke jat, ez, azken nire eskupia Jotuzte, bai, hor laguntzen Da, mm -hmm. da e, bai, sandonbezela rufik Betisaten duguna, ez, bai E, Rufi aurten zandunez dela ez dela ezin izan dula asko jume, gabe erbido jendeak asko laguntzen digula ez mm -hmm. Beti jende pila juten dela eta laizte erriak komentatu dugu gure artean de aberra faritxo bat <risa> afizioak egiten duguna fin <risa> de <risa> temporada hori <risa> initen dugun eta denako ormintzat elkartu <risa> beste ondo, ondo pasatzeko beste momentu bat Gero gari, zei disfrutaten? Bai, bergarak bigarren postuan 3.4, o horrekin ez ari du. Odiak kirola kitsutela konputeka, eh. roteta da, a ber roteta. Gainea hoita, roteta, eh gainea izango da roteta, asken postuan dikula gainea, aurrafin bezela ja. Etxia da hola bigarren mailan, aukera manak ez dut. Bai, dituko pasaia, tuko du ga ber pasaia bigarren dijoa. Bergara, bergara betzigarren, bueno, ah, aukera ituzu ta, eh. Bueno, a ver, a ver. Ta pasé. Eh, Bueno, eh, agurtu dugu gari argote eta, bueno, jarraitxu ingo dugu gaurrea e, Rufi, lehen zendek eh, txilindularitza, eta gillazan, ojartzunen ere txilindularitzen jarraitze pilo bat Beti zandu da ganea, eh? eta ganea, bueno, ondela Iaz tein genuen programa, bueno, onduzia Mikila Zarroza Oitzen onduzen, eta goi, eh, klasikak okaltzen, eta gego hemen eh, azkaitz iza, beteten proba eten eh, Geo gaizka kalasa eta lasa, bueno, lasa apellidu ezer ezan ikesez Eta ganea, ze afizioa dagoen, eh, ojartzunen Suri zertsetako aguan punta punta nola eh cilindrulari baina ikusi bestek dago, lehen ojartzuko pidetan ze mat eh cilindrulari ibiltzen diren. Bai, bai, bai, ben zalego izuarria dago hartzunen. Eta egia da, bueno, trahizio handia dutxendurritzak herri honetan, eta ba, izan ditugu, e, figura oso garrantzitsua gartzen dutxendurritzaren ere muan, eta oso zaila da e, herri honetan ez dut ditugu e, izen garrantzitsua hien parekoak eta esortzea. Belaunaldi, hainbat belaunalditan, ba, ba bueno, ba, zail da, belaunaldi guztietan izatea ez, belaunaldi batean batean bat edo beatera diteke bainion gero, et, beste tartelu zehatzutan ba ez da ez ateratzen baina horri, horri etortzen baldin badago ondo baina kontu ez da hori bakarrazik eta bueno zalegoa zale izatea eta txirrendularitzaren gainen egotea eta txirrendularia babestea, laguntzea eta er, er, errepideter ateratzea eta bueno horri, hori oihartzunen aldetikan e, bai, indarra ondiz egiten den bai da ikusi besterik ez dago, gurentxe Euskal Herriko Itzulie bukatu da eta Euskal Herriko Itzulieko etapen bat edo bestean ojartzuar asko ikusi, ta, ikusi ditut bai, e? Eh? Bidertzean Bidertzean eta bera, aiorak ez du, du esauktu, gure garatia baina esamarra dago go sasio era eh eor eh se se hace gobernamental de hacer ponerse Garagian sirben lasa ta terurena ta lasa ta terurenan biatsunen eh, batean eh ni izan iesan eh Miguel Magasan Peña go ez bizazu izan ordun eh es rufi si si saletas una biatsunen sirunturik no la zeikan okerikan oni santu oneke bi la bi tipo ja zuren eh? izagolizkea eh? la laretze ba dudarikanez eh? seguru autobusak eta dotus eta oleakela beraien atzetik ba bai garai oroa garai politesa nowan go eh, astaro ez eh, ubi ginen lien edo gaztetxo ginen eh, garai hartan ba ba profesional eremuan ba punta puntako bi zeretzirindularia kontseilarlako ez bai ba, no? aurretik ba, gero eta ba, ba. mil mai eta tacho Eta bai, oi hartzunen ere ba, gauza guztitan bezala batzu bestea... Baina jarraitzaile sutuako batzuk batekin beste. Ipeneko ditzen Rufi? Ipeneko ez baina, peru naren zau. Ah, baina, bat enumen, bat enumen. Bat gaitza bere utzuko. Aiora ikuntzen duzu, zuk entzuna izango zu, ez, txian. E... Entzune, entzuna, entzuna. Eta jarraitu izan gustatzen lako. Eta bai. egustaten zailo lako, txerre bai. nolareizan. Bueno, agurtenko dugu horrego miratu da, lehen gari argote ondunak gurean, horezko regionaleko, ez mirari, Etrazalea, eh, trazalea ta. ta Se du Oiarzunen Zeki taldea jaritzen dugu na Oiarzunen asko. Ba, Oiarzun irratian aipamen asko itzenugu eh, reala. Etarraleko aurrelaia seita. Imanolagir etxe. Agurtuko dut Imanolagir etxe. Guardion Imanol. Eche guardion. Bilizkerre, eh? Gurekis bueno, ba, eh, bueno, de Atlantikán, buena meneguía va, eh, pizka, txerendura hitzak, futbola, deneko, eh, kilólogos tiktikán Eta suelgariz, bueno, eh, de bola al día ya buskatzen, eh, pillan eta larumbate ira, si es que horra sin eia, ya, lehen goa maia ya, eh ma ma Ba, eh, Bae, ni guste buenas morrekines, eh, hasta ontan es, es inizangelo mirarazi Hinozte, bueno, azken nian puntu hon bat ata eta eta, bueno, bizkete, azte guro ira ez? Aber, e. e, irabazte den, da ya bizkete temporada, o, bueno, salbatzeko aukera bakau. Bueno, demora dian, zer reiko tibajoak edo irregurtazuna ez? Hor txerimitza aste partido batzuk ondo, beste batzuk gaizki. Ez tegitzen zezazioak inga ditzen zean, edo, edo den ere taldea orten oso gaztea zeatela, eta, bueno, beste urte bat okero bertzutela horre brokean, edo ez tegitzen zezazioak inga ditzen zean, Manol. Bueno, ni guztet, eh, bueno, zubezan desu mesela, temporadako fase askotan erregulartasun bizka falda izan zaigu, partidu asko ustartu ditu bai honak bai e eh? mm -hmm. bueno, eh, bai eta bai eta bizka eta erregulartasun egin falda izan zaigu, baina, bueno, ni guztet, bai jende gaztizatetik eta bai talde, jokalari berri asko doteatik, asko gaztia, bueno, izan e, litekela horretik, baina, bueno, ni guztet, eh, talde ondo da ola, e, oa ingoz mintatuziai, e, Bueno, larritasun honditik pasatzen da, bueno, ni gustete uh -huh. taldia pixanek aosatzen da ta gorakango hala. Bueno, ondondago no hemen eh, Aiora, ohiartzungo alkatea. Aiora, agurtu. Imanol. Iguardion, Imanol. Bai, guardion. Eta bueno, pala kits jo santzu, senarra, eh, real zalea murratu da. Atxa bai. ere, uztu partido no dela. Baita, Anaia ere bai, bai, bai, ni gai esan ingurunak, ni gai sain beste, oin ingurua. Gura... Eta, sí, sí, no suno ze do. Bai, bueno, eguisa, a estobruko partido jarraitu dut, Nien askuten, baina bueno, zikusteko aukera vale. eki du bueno Jarraitu, ta, ta jarraitu eta urduritazun pixka degein jarraitu eta zebiharren demora urduri pixka jarraitu nune bai, <laughs> bai, bai. Eta, zensazioa se, ingatzen zela, ortengo demora bidea Zensazioa, ja, bueno, ba, nekustat ondo, ondo esantzutela hemen ez altibajo asko ekin, baina, bueno, bueno nekustat eut txibertsa jola eta a ber, a ber, ja ez da, azken txampada ez Azken Rai. txampada Eskeri eta, eta oi da, a ber, eh, mantentzen, mantentzen dian eta olako su, sustoik, azken orduko sustoik ez duen hartzen Ez, ez, maur, ja, ez dut, normali ja hamentzat errazinen eh, eh, kontra eta bestik ez dut denagira ziko, ordu, nik uste da urtengo biru partidua, krasa eixoago, bizitzeko moduean gogeala, ez? Ba, nik uste, eh, nik uste, bueno, ahontal eh, jauna gau da, eh, lehen gurten azkeneko partidu arte sufretzen egon ginen, da, da nik uste da, bueno, aurten eh, bensat jardun aldu gatzuk lehenu ja laza joango gela, eta nik uste azto ontan bertan ja, zik uste Aucrea bigo dela. He uh he. -huh. Bueno, ni andua beste realza le, bueno, jarraitzailea oso hire estik sezengu sutxua, baina oso gustao duna, eh, Rufi Echeverría, Ezka bertzaileko kidea. Bueno, bueno, ese Rufi, a kurtu. No lo Eta bueno, se, a ver, zengu Rally Bruce, jarraitu Bai, bueno, bai, ni ere jarraitzaile sutsuetarako ez eh, horingo es, es, es espaldekoa, atotsako atoche, paraia. Oh, augarriak, augarriak. Ez es da, ez da horingo kontua. Uy. Bueno, ni ere dauden ezta hortengori zeraie den moraldi ere daukenez Bueno, batetikan esango leuke, banipozi nagosa batekin eta da Errealen filosofiari begira, ba, taldeak e, bueno, ba, horren apostua egin duelako est eta gero pues eta ba nik uste dut alderrotatiken egin den horrek e, txalo at merezi merezi duela, zen gaur egun hori gutxi gutxi ematen da, gutxi ikusten da. Errealzaleok, Realzaleakarenok e, beti da nik hori e, eskatzen dugu, nagusiki hori eskatzen dugu, kostintek arrelako, ba oinarria or, hor hor da hola, ezta? Eta gero beste alderdi batetik ba, apustu ba, bueno, ba, berri horrek emaitza bat emandu, entenik usteet emanduene maitza ere ba, konton hartzekoa dela, momentu honetan e, ba, berroi puntu hor daude, puntuiek eta beste agian hoiekin berearekin ere ba, salvazio lortua dago, eta ba, larun metrin irazte maldima da, bo, se, bukatu da, bukatu da, ez baina balio duena da, turreten ebalioko duena da, baina bueno, nire bat jartzeko etorkizunera begira, eta batez ere e, realak behar duen filosofio hori sendotzeko eta indartzeko eta nire guztetorrekin dugula pozik. Bon, Rufi jarraituz e, imanol, hemen astu-gaztu bere gaina urte, niñigo martinez, asirren jarramendi, Ruben Pardo, Kadamuro oso gazteak sartu diela, eta partiduroko ustuz, sortzi betzi arrobikoak, e, zanduna da, Rufi, ez? Hortzik honberdu gure, ez, realan etorkizuna, ez? Bai, e, hombre, ni guztetan oso garrantzio dela, ez, e, gaur egun ahorrengo maila ahorrengo maila bezalako ba bueno, e, zea baten liga baten oso saialda. da ba, bueno, ondo kompetentzia eta, eta bueno, urte urte baten bain jokolarik astiak eta hainibele onamenduen jokolarik atzatzi ba ohinek eta saldio, eta da bueno. Ustet lortu lortu, lortu labia, osagar es pikate jokolarik gaztea atatzen astia, lengo ese juego que tú suena uno austen negutatu da gaina nivel horra mate naidea ta eta besta besta aldea competitivo esa tía ta eta horrengo mailan uh -huh. eh, nivelon batekin ba salvacia bueno vale. ata ah, bueno este Profe, beste jarraitzailesutsua Arnaldo Ortegiloe, hori eh? Ori ori beidla. Bai, gaine, eta azko jarraitzen dut harrek, ez? Bai, beste leku batetik ere. Gai, sori charrez. Jarraitzen dula Zalantsarik, Baina, bai bai beti sortzen du gaina, ez? Eh, Raleko osea dela eta, bueno, profe, Montari gaurtsua, a ber, ja menor malabo ere, eh? hor hortsen polemika, ai, egiazan meme itola ta quer ja, samarra ta kabu, jokatari gazteak ateratzea. Neiztatu pizkat, pizkari, ikusi du una ikusi dunian hor E, ilarra mendir, alkuian, alarepakoitza, trementu bakoitza, etraran alarepakoitza daka berezea. E, Atxekatzen zaino, ez dula behar bezala hondurak urtzen e, e, aldaketak jaintzula e, berandu, eta askota jokalariak lekuskampo, eta zesango joan. Ba, horren inguruan irakorketa asko egin egin daitezkeez, baina ere, bueno, entrenatzaile honek egin duena da, ba, bueno, nik gustatzen ekarria dela funtzio batetarako, ekipuari norabide bat emateko eta nik gustet e, emantzaion, e, ba, eskatu zaion hori, ba, egiten e, ari dela eta lenik eta ben gustet hori dela valoratu berdena. Entrenatzaileuk zertarako ekarri da. ekipuari, ba, ba, filosofia baten baitan, ba, jokalari horrieekin, gaztiekin, e, ba, benetan hor e, norabide horretan kokatzeko taldeaz, Eta hori egin du. Gero artekan aurrea, ba, sia que balorazio mm. teknikoa e, asko hain daitezke ba, guztihoi e, ba partio batean egin gustatuko zitzaigun ba. e, beste era batera enfokatzea, gustatuko zitzaigun aldaketa linego hitea, bai, holoko kontua badoa, baina nik uste dut na, e, apostu nagusi ere begiratu bertsaior eta mm. apostu nagusi horretan nik uste dut entrenatzaileak mm. ondo egin ditutela. Ta garratsitxuena imanor zure treinatzaileekin da gustu dauste, ez? Ta dozu ba. no, berriz ez sanik, ez? Jokataizia gaineta, ez? Bai, e, bai, irudia, e, ez? E, bueno, nei a aquí situació azska la duiz baño baño bueno igu usted tal dia gustado la ez en frantaliaak biaagozo garbiazka eh garbi e, penintsatu nointat garbiteuta dio bueno zela o erabaki asko bueno izan daitezke biscat o ba, bueno desberreñaak ez jende usien arte baño baina bueno minzaate. Rufi esan dumezela, no? ideagar bidezka, eh, ahi da gautzak iten, ni guztet, eh, baitalde antzako eta baitalde antzako oso garrantzitsuk, eta eta claro, bueno, nire pertsonazki oso guztua, jolazten notatik. Claro. Mirari, galderan bat, zentzako? imanol dintzako, zer? Bai, Baita, bueno, que? ez dakit, jardunaldi gutxi faltadia eh, bukatzeko, eta eh, egun karitan ta egun hauetan esaten dena da, garaipen bakarra nahikoa dela salbatzeko, baina, imanol, helburuak buruak denak irabaztizan berdu ez? Bai, ni guztet, eh, bueno, ni guztet, eh, garaipen batekin, Ya matematikoki aquí solo daudela, acaso e, puntu punto bello está a ver baina, Albacete, baño, vaya bueno, ni usted e, tal día gorti garata junto módulo ese ya veis jaloauta o partidu partido garantizado ni que ni usted partido haueke nola joutean, o bueno, e, asko ikusi hor ko lare bai, va bueno, que hacen buscar hortan da, eta bueno, ni usted daiza artisuallagokiouno, jausen saiatu ber dela de de ta de eta gunez, laintzat aprotxatu berdu gulu azkeno partiduak. Bueno, poca se juega pizcamiskan. Eh, ondela se baste, bilbete bat etorri zian hone, menorudia gaine estudi jonta etorri zian, Ilego Martínez, Xirilla Garbendita, David Zuluza, Mikel Aramburu Leon de bilbete etorri zian, Ayarsunea, estanteras de tute, eh, Criston Giloa deku oso ondo eh, gustora eta if you are de kasutela edo guk ere bai saiak ke bai sai ez? Blokeo mantendu eskeo, gausa politike egiteko Haukera izan ezetela, Manol? Ba, hei, hombre, e, normala da ba, ez, niguztete azkenean, ba, bueno, e, a, klubak indula postu bat, e, jo galari asko berritu ditu urte askotako, ta, eta, bueno, taldi azen ba eta urte jo bat egon, ba, bueno, niguztete hori beti dala pozitua ez, talde baten joeran, da, bueno, alde orzatikan klubak bere apustu indut, eta bain guri da okio, ba, bueno, urte erik ba, hobetzen jutia eta pixate taldia bloke de deselao eta putia. Ori right, ta gañia izango dut gauza bat, bainko eta Manuel Berri dela oso euskaldunak dira, es, geienak hemenguak, euskera amatze dute, zehazten da gaina euskera, ezanik direk balorazio hitz maloak. Naturalak. Bai. Naturalak. naturalak Manuel, eke izan eh bengo nik ezautu itzun begaragian, ez, zapetunako ligako zeak eta konbaita, ka sortzarrez euskeraz gutxi zuten ordun, baina nik balore hondia baten diot ere zuen artean euskeras asko hitz egitea eta euskadari ez garrantzi emateak Manuel. Bai, eh, bueno, azken ean, bueno, gintzete gure bestu adion gehenaitzan euskera izatelea, sí, sí. eta azken ean guk sortez, guk ba, bueno, txikita eta ikera bilion izkuntza jarraizte da gau taldean, eh, denok hola sentzete gola ezia ta, eta, bueno, sortez bintzate bestu adion hola seitzeko gaukera gau. Bueno, Iora, burtuko du guztik, ikite galdera bateko edo itxiaz, zantzitzez zera galderatzeko edo... Ez, ez, ezo, ezo nienak inak ah, <laughs> e, inak inak so, so, so, so, so, no, inak so, so, no, inak inak inak so. inak inak so, inak inak inak inak inak Ba, jarraitzeko eta jarraitzeko hortan eta bueno la ba, lanpolita itenaidea gainea bueno jakinik bereiek ilusioak egin dabiltzala bai, eta hoy azkenian oinarri jare hoietan da. Orogastia iazatia da ez da babesteko bat utzi. Bueno, goeir, bat izaten da, iz? ja. Eskotan. Bai. Osa, ke, ez? Eskotan, osak eh utzi horrein. Hoyai kitan. Berorfi eh eta zan eztegit. Ni sentit ilusionatua datorn urterako boki honekin. Mantentroske o gasteak eta gainea bueno, jokusten da joku ere badak badutela, ordun, ez? Ba, talde politazio, eta ni guztet zentzu horretan realzalea garen okela ok, e, saio eta, bueno, gora berak e, tarteko, bani guztet e, e, e, e itxarpenak begiratu gertu gula eta, eta baita ere zergatidez e, ziurtasunak datorren urtean ere, pues hori, e, ba, aurtengoa baino, emaitza obeagoakin, e, gora isiago ikusiko erela, beti ere ekostentizanez gurea, gipuzkoa, herrialde txiki bat dela bai. eta lehen mailan talde bat edukitzea hori, e, ba, gauza oso komplek… komplikatu da eta oso zaila dela eta hori xe bera Ba, lorpen handia, dela, len mailan talde bat edukitziak berbera horibera eh tau santia dela taia hortikan gorakoak egiten diren ametzak eta baina ametzak dira baina guretzat garrantzitsuena da lehen mailan talde izatea da eta, eta hori da berenten baloratu berduguna. Terundi ketugean rofi honde 3 urte bigarren mailan gilan eh eta hasi du dizte gisa urte gaudera lehengo mailan eta ezkoetan ezdu baloratu berdu eh baina bakarrik bukatzeko ole, da 10 pasatzea urtegoantze eta <laughs> bai marka politizengortzak elago A ver a ver ala claro por imanol bueno un renguna a ver onea zurukintzilla 5 De aka Vale, vale. gusto ¿no? eh? romo Bueno, disalto a piesger. Vale, osondo esto. Venga, os ayo. agurtu txubarra eh gari argote nori agirretxe eta nik gustut beste gaia pasatuko gea politika zizilea eta atxeden txiki bat musiken musikaentzuren nik gustut ta jora otorko digula Bai, bai, eh, gai ez altatzeko ondoren. Tasze eh, musika gusto da ka sube dose. Tal de embatedor bai, la Bueno, va, ba, taldes gustatzen baina uh bueno, -huh. den, ba, egurdia nola, zerbait lasaian ondo sartzen da ta bai eta pantxoaro. Vale. Eh, egurdia bezela, peinture pa... O año laburura etortzen zaitena, bai. ezagut, guain dela bai. gutxi kirol eh programa Dantzai buruzitzen genuen, joxe ember. Bai, kirola dantza eta jobe dira, hemen arbat. Hemen, joxe joan, nire ginen. Hane izar, bae. aizkuru kime eta... Zaitu, banadol etxeo da. Ta askerian, bai, dantza kirola zela. Kirola zain, megaserola eta jo, zake jo behi... Ordon pentsatu dira, asken dantza jartzia. Ah, bai? Zeruitz ez ez. Iodok jo, jo bai, sei usare di là megorteha ganola, eh, en zutekoillora, <girrisa> hiesan osondo. Bueno, va, así koiava. politikaz Ustevte, Mariatzan, bai, zartu bai, ja, Ustevte. Ustevte. Está <girrisa> bueno Ustevtean, eh, bueno, es eh Bildu Aldarrieekin alkate, Aldatuko izun bizitza, ¿es? Elero satan la henso, no? Zer señaleno? No, prevencio te... prevencio lanetanen bilien bai. gazteekin, eh, droga prevencioan inguruan, eh gurasoeekin, guraso eskolaak ezkontza munduan, batez ere eh? kapizitza aldatuko dizuen era, era, era bat era bat bai za her parola zio tio zure utzetetako balerazio uf uf salia korra ezberdina era bat ez berdina, asko ikasten da eh dudi gabe asko ikasten da frente asko daude irikilak Benio, bueno, eh asko kentze eta janiten du, janiten du. Ta denbora asko su chiquilla egandugu naurra, familia. Bai, bai. Eh, seri, bai. Sorianez bai, eh beak bertan jartzeekin mugak, eh, bai, denbora asko ez bana zeteti pasatzen, ba, jarreran aldaketan nabaitzen zaio, orduan bai, bai. Beak eh, behartu bihartu ezkin muga hartzea, osak eh ratatik, ondo. Bueno, postenaitz. Monrufi, eh bueno, eh, bildu adarra izen dugu. Hama iugur, hor es, eh, espainiko toizkundeetan kongresuako eh, zera uh -huh. eta bueno, eta sortu hor dago, ezker abertzaleko es, eh, ta, ta aldea, or, nola dago asuntua hor, legal idadea asuntua Bueno, no, eh, legaztetzeko legaz, asuntua nola dago nuizko higo da edo zuek espero zute leizte her, edo zer Hauziteki konstituzionalaren esku dago, azkenak informazioa nara bera, baina e, hauziteki ja, osoko e, bilkuran e, erabaki behar dute, hori e, egitea ba, ez dute, ba, ebatzi dute. Orduan, e, dakeguna, hoentuzte publikatu dena, eta da, maiatzaren lehenengo osoko bilkurako zeraren gaiortien ez dutela sartu, beraz, e, maiatzan behatzea nomen bilera, aztegi konstituzionalako biller homen dago osoko bilkura eta bilkura horretan ez omen da tratatuko hori da jakin duguna eta dirudinez eh bueno bigarren homen ostaldian ikusi berda oraindikenak gai ordena ez homen dago zetz zehaztua ta gai ordenretan sortuko denola ezten baina badirudi Madrid aldetik e, datozen hotzek adierazten dute ba bai eh pemotzean maiatzean, maiatzean maiatzen ezpada kainean erabaki bat egon e, gotela egoera irregular baten eta egoera bat injusto battiko ba erabaki era bat hartuko dela motzean dirudi Jo motzean baina luze dijo hau esetikan 20 luistikan eh, eh? Bai motzean eh, maiatzabertan dagoelako esaten du baina da bai bai luistikan urte ja urte eta gaino pasada da ba, no, e, kontua da no. iazko hotsailean horren ja hori egitera aginduazela publiko egin genuenetik eta Madrilen e, ja estatutok aurkeztu genituzten, genituztenetik ba, urte bat, e, urte luze bat pasa da. Uh -huh. Eta egora normalean egia zan e, sortu legeztatua bertzuen e, bide administratibotik Dai. baina hori alderdi sozialista izan zan ba, erabaki politikoli hartu nahi izan zuena eta hartu zuen kontrakoa eta da ez legeztatzea guztizera era arruntean legeztatu bertzuen alderdi beste hainbat alderdi legestatu zituen bezala gara jorretan E, egin, eta judizial bidean sortu zuen, e, paite gitarra eraman zuen Eta ez hori bakarra baizik eta gainera legeztatzearen aurkako jarrera hartu zuen e, gobernuak ez da mm -hmm. Hori izan da alderde sozialeistak hori zuen, Eta alderde sozialeistaren e, eragin e, horren e, ba Ondorioz gaur egun e, hau zetekik konstituzioen lan dago e, gaia, gaia hori eta mm -hmm. zai gaude ez Bai, bai, potentzia ez ari hori? nola berberak zutete denbora, behar makatsuten ez za guztiak. Orduan hitzitu ezarri, asken. Eh, gai baten mino geiotan hala hortik ematen nahi dugu te ta bueno. Bai. Bueno, jaistu utzeko bereiz eh ahora eh bueno, crisi economico tranbak eus, nola olenderan biltuta, egiteko lan eh, aurre kontuguin eh zertan eiz dutela prioritate asuntuak estetikoak gizarte eh, dela edo edo bai, bueno, hor gaina aurkitu kultura de, de, vale. dela, edo aztegiz, e, genien, ez. Jaikin eta Jose Lopez. Eh, abenduan e, bueno, onartu genitun eh aurrekontu batzuk, egia san, ba, bueno, lehenengo irizpidea izantzen leengo urtekoari jarraipena ematia, betire, ba, zinduroia estututa, jakinik e, aurtengo urtia gorra izango zala, eta urtengo lehenengo hilabetetan ikusi dugu ba, ba, Uste bineoare eta okerrago ba, itxi dugula, edo itxiko dugula, ze bain pasako da plenotik, e, gaur bertan, pasako da plenotik. Eta horrek ekarri duguna da, bigarren reajuste bat itia. Eta bigarren reajuste honetan e, ba, ikutu berri zan dutxugu zoritzarrez arlo arlo ezberdinak. Betire buruan gizarte arloa dakagu, mm -hmm. betire, baina gizarte arloan ere irizpideak ikutu berri zan dutxugu. Ja, ordun egoera, bai. Bai, gogorra, zeta, tuko, gogorra, so bai. Bueno, eh, dizte Rufi, o jartsunegia eta nola nola ikusten dugen jartsun momentu hontan, eh, bai politikoek eta bai bizi dugun egoeran, ez? Eh, samedu berde korrolori galdu dela, ez? Ertzkondetan iazkuen, oharsoalde, oharsoalde ez? Eta, bueno, Gipuzkoan ere bai, eta aurrengo tezkundei buruz eztakit zenola ikustenek fiska bat, bai ojaztunta bai guroko Ba, bueno, oihartzunen eta eskualdeari erriuntzako beh, behiratu gabe, ez da, bertako hori behiratuta horretan, hemen bertan, oihartzunen gauden ez, ez. Bueno, koloreari, aipatzen zailan abildu koloreari e, referentzia egiten diok, eta bai, horri horrek ere, hori ba, zeren e, isla da, ez, hori zeren ondorioa ba da, ba, hain zuzen ere, ba, indar ezberdinen artean, e, buru eta independentziaren aldeko garen indarre politiko ezberdinok, Ba, bide berri bati ekite erabaki dugulako eta pentsatzen dugulako ba honetan eman behar den aldaketa politikoa eta soziala egin dezakegula eh orain artean izan ditugun diferentziak albo batera utziz eta e, aintzuten ere burujabetzaren eta ezkerreko e, proiektu sozialean ba aldeko edo ados edo eta da ados gauden horretan ba, adostasuna bilatuz eta Norabait lidergo berri bat irikiz derri honetan, Euskal Herria aldaketa politiko eta sozial batera eraman e, al izateko ezta. Eta horren e, lekuko argia da, horren islargia da, ba, bai herrian eta eskualdean ere ba, berde hori, e, itxarpenaren berde hori, bilduren berde hori, baina guzi izaterena. Eta aurrera begira ba, apostu berberarekin e, jarraitzeko e, tangea hori e, gausakorrela ba larumak honetan bertan fiko ban e, beste urrats bat egingo dugu kasu honetan ja nazio mailan 5 e, indar politikok e, ezkerretik herri hau eraiki e, dezakegula pentsatzen dugunok eta e, independentziera eraman dezakegula pentsatzen den dugunok ba, indarra bilduko ditugu e, eduki politikoen eta konpromiso politiko konkretu batzuen baitan ba ibilbide berri bati ekingo dugu Eta aurrera bai gira, e, mm -hmm. bosti indarrok, e, nola baite, ere ikuntzen, eraikuntzan eta perspektiba horretan e, kokatuta ba, jardungo, jardungo dugu kontuan izan ez, nola ez, bi errealidade daudela, ez, ipar euskal herrian errealidade bat dago, ego beste bat dago, errealidade horiei egokitutako politikak burutuz, baina beti mm -hmm. ere, ba nazio bat ere ikitzen, euskal herriera ikitzen. Euskaldu nagu izan ezagula ez, aukera ez, gunai duguna edo, posaketari posa gabez, aurreamateko gauzak, ez? Ezque finean ere e, garantitzu, ez? Ba, jakina, e, bizitugun errealitatea ta hemendeluzetan herri hone bizitugun errealitatea da. Ba, bi estatuak ukatzen eukatzen dutela, estatu Frantziarrak eta Espainiarrak, ba, ukatzen e, gure etorkizun ukatzen du, daukagun eskubideak eta gure etorkizun erabakitzeko eskubide hori ukatzen du gaur ratzo ta e, e, Espalditik, hori txarrez eukatzen digu, errealidade hori da, eukatzi euk, hori da errealidadea, eta horri bueltan bateko, e, lehenik eta bein, herri ba, honek bere atorkizuna, e, erabaki behar duela, e, ba, eta erabakitze horri, e, horren alde gaudenok, ba, indarrak e, biltzeari bilz, ekin, ekin diogu, bil eta horri artikulatu, ba, pentsatzen dugu, ba, eraman dezakegula, e, e, ba, egi horra e, berri horretara. Juri, kalderan batzen hala... Bueno, e, asteleneko garan, e, zean, portadan azaltzen zenez, e, amai hurri izango litzatekela, irabazlia, eta hogeitala, eaute eskundetan, usko jarraritzako haute eskundetan, eta hogeita lau e, eskaino lortuko lituzkela. E, aurreatuko dia, ez di, aurreatuko udazkenian izango dia, nola ikustintuzuko, Jorrufi? Bueno, autezkondei dagokionean, hori ba, momentu honetan, eh, ba, e, zeran beharko duten noiz egin eh autezkonde horiak, ezta? Eh, kontua da momentu honetan, eh, ba, parlamentoa hiru herrialdetako parlamentoak adiratzen duen realitatea, realitatea falsutu badela, estrukatu badela, ba, duela 3 urte Ba, egin ziren hauteskundeetan ba ezkerabertzalek egoterik izan ezuelako eta gauzak orrela ja da eginak beharko lukete hauteskundeak eginak beharko lukete deitu beharko lukete erraride hori beingoz e, bideratzeko eta eta ordezkaritza gizarteoa gizarteo osotasunak e, ba, erabakitzen duen e, ordezkaritza hori egonda parlamentu horretan Noiz ikusiko den, noiz emango den, autizkundu de noiz egingo diren, baur segurunik eh, faktorez erakingo eragina izango izango dute ez. Baina eh, gobernuri ilzorian dagoen gobernua da, eh, eskeintzarik ez duen gobernua bat da, eh, gabezi izugarria dituen gobernua da, eta batez ere, eta gure herriarentzako penagarria dena da, eh, gaur egun horre... Eh, Ba, ahurienean dagone lehendakari horrek herri eh, honetan azken denboletan ematen ari diren gertakizune garantzitsuenetan beti jokuste eh, kampo egonea izan dela eta azken eh, plenoan ere egintzuen eh, zeran bere interbentzioan eh, argiki zuena izan zen ba, ez daukala eskaintzarik. Mm, eh, errez eta zarrak besterik ez dituela eta momentu honetan argi dagona da egora berri honen eh, kudeaketarako eh, ba, indarrean edo gobernuan gobernu horrek eh, ez daukala eh, eskintz ez daukala eta beharrez, behar bearberrezko dela beste liderako bat eta aldaketa aldaketa bat. Uh -huh. Oiartsu etorko barriz eh ayora da, uh -huh. e, jart, eh. Saiute zenba gauza, askotan esdik gurutzen gutxi txindugula, bino gotxi beti ikusi zentzu, eh. Jaabetekoa bai. tekintza, zenba sema gauz, eta zenba jende implikatzen da motxu truque, eh. Zenba, esorienez eh nikuz uto oiartsunak da dela, herriak bertan eh, bueno, elkarte asko daudela eta elkarte horiek eh, herrirako gauzasko asko antolatzen txustela da sorionez eh nikusten dut oi dela herriai bertanez benetan sentitu zutelako aurrera ematen duten hoie eta hoie gauzatzeko ba uh -huh. bereiek hartzen justelako azken fineen baliabideak ez bai gainerifi bueno asi berdia dios tu te gañaer haya que ya eta su sabiste van a ver uz dirak sosdadeak e, bai e, iplikazio asko asko. Oii harttzen herri dinamikoa da, hori horrela da, ez da. eta e, aktivade asko dago beti egon izan da. E, dinamika handiak egon izan dira Eremu ezberdinetatik ez egin direnak, tabo nova ba, horretan hori hori postekoa da e, herri baten e, ba, ba, benetan e, bizitza sozialik ez balen badago ba, benetan e, ba egoera tamalgarri baten aurren egongo egongo ginatek da Ya Torretan, nikuz bete oiarzunen, bueno, aktibitatea asko dago eta zentz horretan horrek ba, posibilitatzen du ba benetan eremu ezberdinetatik gizarte berri bat egiteko, e, kulturgintzatik eta bestein bat eremutatik, ba euskara indartzeko aleginak egitea eta gero oroar, har ba benetan euskarari berri baten luzeko apostu horretan, ba herri txiki batetatik alegin txikiai egiten alegin txiki batzuk egiten dira horretan du bali ba. Ba bai, ez xala da, segurada escribiendo ene gania, eh, edo bez zabakuntzak badakabe ere, espazioa, eh, es regenerere. Bai, bai bai, eta... bai, bai. Azkenin eh, ni gustozte adin tartezurreinetakuk eh, inplikatzen dilak parte hartzaia jarriko nuke dela herri oso parte hartzaia. Bueno, ba, fixatzen bezala dinamikoa eta parte ba, hartzaia. Giro, bueno, hori ziren dela llaue txuburu bai, Joxean eta Xieretan du zen, fiskat eh, orhonek giru lesta fiskatetu gine nulik. Eta bai. atesengail bat eta beti ni esan Tosta no se te cañica ni que te erreia osotasun hartuta, kibemeto eta ondo dagoela, gusten da, dena dakitugu, eh, zerbatean, egin berda gehiago gutxiago, baina urtzea aspaldetikan ja falta dena, claro, el crisis agraria tes gásico barisetcher, baina bueno, ondo do ere, nik kusita gaineaz besterritan eh jutzen serien zer dakaten, eskuten bidi ematen hau. Ez tokia situa, eh. Eta hor dago laspaldian dagoela hor, baina nik izan dizut, no, eskerrian, gudibes, abez basadela, txistula, ja dantzarriak, eh Orduan, hiltsuena e, bat agor pixka bat, bai lokala eta... Bez bakarra emateko, eskizu nabezik eta bai e, lokala falta... Elkartu berduin denak eta, oi, bakit, e, defizib ezela... E, bai, bai... Dago, du Dudigabe, dudigabe zerbait e, falta badu... Bueno, Gauz asko daude, baina zerbaitola faltan badu, bai... Antzoki bada, e, nik ustatu hain besta hausunarketa bat e, tokatzea gulaikia... Bai. E, antzoki bat, bai argi baina bueno eh garaibateko antzokia zin makro antzokia antzoki oitako bat orainikuz eta sun hartu berdugula dela ze nola antzokia nahi dugu nola gauzatu dezakegun dezkagun ba baliabidekin ez uhum. etorreik bueno e, bai, e, orain da garaia ointzat horren inguruan ausnartzeko herriak horren inguruan ausnartzeko nikuzte jaso berdila herritarrek ere ze iritzidakaten horren e, inguruan Eta, bueno, baigual gu gauden bitartean, eh, ekonomikoki kiezen bada horreak, ez guain, baina beintzat, bai. bueno, ja eh, bideratu aharriaz, utzi bai. jazzer zernolako antzokian nahi dugu nunko katuneiko genuken, eta beintzat, ausnarketa hori eh, interesantian lezakio orain mitia. Eta, gu, eh, bueno, azkoatetzena kanpoa, ez, abez, abez batzakine koma eta komaita, e, eus herri txikitan, arri garrila da, e, bai, e, badutela aholako espazio bat, eta... Orduan, urtetako egarri joan dugu ez, orduan, ez zuen sartu berrein zazteta baki gu ez, baina, e, Rufi, e, tegit, faltan edo, nik betzat, nire katibetzat, ez zuen eskirizkoa, ez faltako oteko, baina Ba, du da, ekazpeti ere gauza gaiako izaten dira, ez bai. eta zentzurretan, ba, horrelako azpigitura goteare, ba, ona, ona litzateke, eta, bueno, zentzurretan, ba, ona, jorakomentatu du, ez, bueno, hori aztertzen ari direla, eta ikosiberko da momentu enten dauden baliabidean baitan, eta erreian ere, ba, horrekiko da onirizaren baitan, bai. ba, diseinu batekin, eta, ja, horri, gero, gauzatzeko moduri badagoen, eta, eta, eta, bai, noiz, gauzatu jo, da. da bada, na, onto, na, onto, onto, onto, gero, gauzatzen eh, jartzen bat, zean, onto dagoez. Gero, e... Gauza bat, e, Rafi, nik iztituango gizartea, ez tekit e, beldurran gizartea, edo erabiltzen dite batez ere, bai politikoak eta beldurra, ezken niko sartu dira beldurra bat, kontuz dena, kontu hori ez egin, kontuz gara barekin, kontuz ea, borto, gizarte erabiltzen ditek beldurrako tresna bezala, edo? Ez, o, sartu gauden, burukintu guduta gauden, egore hontan? Bueno, e, faixa e, bizituken, bizituken faixa honetan, ba, boter ekonomiko zeratz batek e, krisi bat eragindu, Mm -hmm. langileari langileariari e, ba, krisi bat inposatu e, inposatu dio eh potere finantzieroak eta gero horren baitan eh dudarikanez e, Kapitalismoa berak e, hori, en, partxeatzeko erabiltzen duen e, eta horrei nolabidek irtenbide baten bateko, erabiltzen duen e, tresnetariko bat, e, ba, jendartean e, beldurra sortzearena da. Azken finean beldurra jendartearen erantzuna paralizatzeko, oza, mm -hmm. beldurra elementu paralizante gisa erabiltzen da mm -hmm. eta azken finean e, kontua da inposatu zaigune krisi batei nolabide beraien neurriko irtenbide baten bateko gizartea, ba espectadorei gisa erabili, erabili nahi dute, ba, gizarteari jendarteari langilea behin ba, posatu nahi dute beren, beren politika eta horreia intzutzen ere da aurre egin bertza baina bai beldurra beti erabilia izan da e, historian fase ezberdinetan erazberdinetan erabilizan da e, ez da beldurra gaur egun ba, agian, bera bat ez da gerren, bel, gerraren beldurra ez erabiltzen baina erabiltzen da beste moto bateko beldurra azken finian e, gerraren abezen efikaztaduna bai, hau da ez, ari horrez egin gaztenan no, tuzko horretak gure ordu, gerrak, nengo gerrak bundi ala ez tegiz, gerrak beti Kampuel guztetan du gerrak, baina belduran gerra horre noire ikera da, eh? Rufiko hando esan du, baina behin beldurra sartzen badin batzu, akabo paralizatu iten gea eta... Galdera amat aio erantzako, Mirari? Uste zet... no? dut guain arte dena txukuna zaldudula eta nitsun zalantzak etorri zizkiten galderak erantzun ditula, orduan deregatikan... Baina, ondo, ondo, eh? Bai, jo, bai, sa, bai, ondo, eh ya, <laughs> ja jarri da, miskarte! Eh. Horpezuz ba, <laughs> <jarrida>, jarri jarri da. <laughs> Bueno, ez eh, este aquí está Urrea pedir a Santu <risa> Eta dira zultuak, makatzen du, ez, agenda, Bara, zori txarrez, bai. nahi jokosan zure eski beste egoera batean ehotea. Dudi, no? dudi gabe, dudi <laughs> gabez gabe egoera ekonomiko. Eta dena rekorteak, eta oi kontuz, oi mostu inbera zute, eta oi mostu inbera eta most... bai. gorri zango da, ez, e, gauza nahi eitxia eta bai. behiratzea honbestea, ez? Bai. Eta genia e... izuzatea igualde, bai, karo, ez. Karo, bai, kostanteki, kostanteki ezke... behiratu dugu, aber ekonomikoekin nola gauden, eta benetan, Zuek gusteiño ez ez gehi oso atena eta gorra da ze herritarrak etortzen dira zuek lehen sant zutena ez hau herri oso dinamikoa da parte hartzailea da uh -huh. eta egitasmo konkretu batzuetarako ba murrizketak egin berrizetan dira eta oso oso gora da oso. Bai. eta ze mostaldean e, udaletseko taldean Jende dinamikoa, sa, zaztezuek ere, jende gaztea, ez? Eta, bueno... Bai, e, bai, erokorriin talde gazteaga e, e, mo, mo, Mordoba ga, egia zan eh, Amar bildugea, bildun eta... Eta asko gea eta bai jendia eh kriston guguekin do lana, lana gaino hasi orra esaten dena desinflatzen jungo zatela sai. Bueno, ba batzuk ez dia ez, da, ez da yeah. dia, ta inflatzen, o sea, así dia taortze daude, ez? Eh, bai, bai, bai. Bueno, ukatzen ukatzen jungo jaia, jo, askaltzea jungo berdo du jaia, mutiak, ustea, o sea, bueno, a ver, me sube at aurrera begira artikulu edo, maila, eh, se de regionei, bat se egiten beti ostopoak lista jarri. Leizaldeku se ez es bilduen berdugula ostopo gaietikan ere elkar errana, ¿vez? Hortikan garbi dago, e, hor ez Gehitzen duten hor billeak eta bai kanpoko ez etorri dien eta bidea garbi dauka sutela. Joan, e, ostopoak ordozte, baina esta rutina, no hakitziea gutxi, eh? gutxi berarindik anaia joan. Bai, lein line jakin berdugunia aurren dituguneak bi estatu dira, eh herria gutatzen duten bi estatu, bi estatu dira. Beraz, e, hori da aurrez aurre daukaguna eta eta presente dut berduguna eta kontuan izan berdugunera estatu hoiek bidea ez ditutela inoiz eh erraztuko zen azkenean herri honek askatasunaren gorujabezaren independentziaren kontrako politikak mantenduko dizuelako beti ez, baina eh guk aurrera egin behar dugu dut dikan horretan proiektua daukagu, proiektu hori horretan indarra biltzenari gara uste agerikoa da ta uste dugu ta ez du konbentzitua gaude ba herri gehiago biltzen joko horrela proiektu horren e, alde aurrera aurrerantzean ere baina egia da baita ere ba, gatazkak e, azken 50 e, urte e, gatazkak ba utzietuen ondorioak hor e, daudela ta guretzako nazio perspektiba horretan independentziaren perspektiba horretan ba indarra biltzenari gara baino eztarantzariken ez daukagu gaur gaurko gaur, guretzako leintasuna dela e, ondorioi E, irten bide bat ematea, horrelamintzatu iztengara behin da berriro, eta uste dugu horretan e, mobilizazioarekin jarraitu behar dela, erredinemekin jarraitu behar da, uh -huh. zen e, ieslariak eta presoak etxean behar ditu alik eta azkarren etxean behar ditugu, eta hori dudarik ez e, gure lentasun izango da. Iora, bukatzeko? Nezu txiko zenuke edo, zezango zenuke? Arri esan durru feek, nik uste dut, nik behin emakin iztago dela. Iartzen egin maia, iartzen egin jako dugu, zera, Ez, eh, bueno, ondo, ez dakite, eh, bueno, aurreak bezat, ez, eh, dugu, zuen, dugu. Gillen, eh A ver, dian, eh, eh, eh, guk eh, gure de eskudoan guztia Jartzenega aiga, dudi gabe esforz porta jartzen aiga, eh, nikuzteutego era zaia izantare, ba bueno, eh, esperantzarteki berdela eta bueno, ba hor ibilita aurrateako behara. Bai, horrela da. Bueno, bi Eee, eh, a ber, 4-4-6 zango dugun kirol maian, ostialetan Errepasoa, ez, barkatu errepasoa estelenetan, bai Errepasoa, ez zango kartelera eta, bueno, berriko, ez, bat pelota eta uh -huh. fura, eta, bueno, eskiba lojata, zaskiba eta, ah. bueno, ez dukai patu kiroletan baina, badago ezea, Rufi, txost ezea, bueno, horiak peor dago ez, kaste pilla bat moitzen duena, ez? Eh? Eh? Eta txost taldea eh, bueno, lehengo E, modalidadiak, es, pasaka, eh yokogarbi, errebotea, lana oso, eskutamentiku ikea, chabat lego modalidadi elektriko. Bai, lanpolikia erreplejatzen, eskaderalduta zaudene modalidadi batzuk eta ta zentsuretan, ba, apostu, oi, bueno, apostu eta eta lan xalogarria, bai. E, txalo, ganea, ba. jaldugu, eta dia, beti lotakania jandugu eta geoldia beti futbolak jinzten gea, baina ez du gastu ber zaski balolea. Ja, Orianer ere badagola atletismo ikeriketa Danza eh, neizatu den unzeare, eh? Orduña eh? Or, Bukatu de la Bacarra, eh? Hoy Gaur errepikapena, zortzertitan. Ba, da. Eta gero hurrien jartu du loti bezela. Hoi da. Astelenetan itxendugu usea, kirol emaitz emaitzak eh, eh, eta sea, ¿es? Este repasu da, eta irixi llaman dago, ez du izango hurrengo astelenean. Kirol saioa itsuliko gamedikan hiru astea. Ez zetika otra ni puta piscavatei, me cogió. Irusteko 30 utez kontu dizu eta. Eh, piscavatei, puto mesilula, eh? Piscavatei. Otro y pitika iustea, eh? Itsuliko gea. Etan bueno, eskerak eman, jora. <gülüyor> bueno, azkerian. Ondo, ondo, ondo fundea. Te roburtean, eh? pastorzanin, puto Héctor Bast'te, ¿eh? a ella como, j eigentlich la voz de mi cobardía seis de más sencilla ¿Queron salgo aquí a ver con el video? 미ñar Márquez como yo, Rubio Reñigozqu endorsed esté como mebahenza una iker okaciones nos vemos a Uber Egedamos Okar, tenemos primero Aguantos Bueno internete vale, bueno. Esker ¡Adiolo!